Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i continuem amb notícies relacionades amb el nostre municipi per posar el focus en la presentació del llibre que dijous a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Biblioteca de Palafrugell. La ganxona Pilar se presentarà al seu primer llibre, Quan calmin els mals vents, tornaré, de l'editorial Gregal, i en la que l'autora se centra en la història que el seu avi, Josep Francesc Novella, va viure en l'exili. En aquest espai, doncs, tenim el plaer de saludar aquesta autora de Sant Feliu de Guíxols, d'aquí de la comarca, Pilar Francesc, bon dia. Hola, bon dia. I gràcies per atendre la nostra trucada. Dèiem que aquest és el teu primer llibre, tot i que les ganes d'escriure teves, doncs, crec que venen de lluny, oi? Sí, venen de lluny, de fet sempre m'ha agradat llegir i escriure, no? han estat dues de les meves grans passions no? i portar a terme aquest projecte les memòries de l'avi ha estat una gran satisfacció. Uh -huh. de fet, doncs, eh, dèiem que aquesta, aquest quan calmin els mals vents, doncs, eh, tornaré és la teva primera obra que es publica eh, a més a més es va presentar durant l'inici de les jornades Memòries i història de la teva població no sé si hi ha alguna relació en el fet d'aquest doncs, llibre que, és, que, que sí, no sé si va sorgir la idea d'escriure'l eh, arran d'aquestes jornades o, o va venir d'un altre fet? Des d'un altre fet, ve de caig d'haver el 2015, quan veig un reportatge a TV3, al Camp d'Argelers, que veritablement em frapa. No? Uh -huh. Era un sense ficció dirigit per la Montserrat Besa i basat en el llibre del Gregory Tuban i el Felip Soler, titulat també Al Camp d'Argelers. Quan vaig veure la misèria del camp i tot el que aquells homes van viure, doncs vaig vaig recordar que el meu avi havia estat allà. I a partir d'uns documents que ell conservava de l'exili, vaig començar a escriure, doncs, a investigar i a escriure les memòries Explique'm mm -hmm. Explica'ns una miqueta més arran de, del, del teu avi, no? Qui, qui era Josep Francesc Novella? No sé si tenia alguna vinculació política en el seu moment, durant la Guerra Civil o abans? L'avi era un soldat republicà. De fet l'avi no militava cap partit polític, uh -huh. era un home era republicà de creença republicana el que passa que ell no militava en cap partit tot i que quan el criden a la guerra ell ja té 32 anys i el, quan el mobilitzen va a Barcelona a la flotilla de vigilància antisubmarina de Catalunya i amb l'esclat de la guerra amb l'arribada donc ja dels dels nacionals a eh, territori català, l'avi es veu obligat a, a marxar cap a l'exil. Com diu bé en Salomó Marquès en, en el pròleg, que de fet és el meu padrí literari, el meu avi era un soldat, era un home de la feixa de baix, com tants d'altres. Es parla de 500.000 persones que van creuar la frontera en mm. acabat de la guerra. Per tant, l'avi va ser un d'aquells homes que es va veure obligat a marxar a causa, doncs, de, de l'acabament de la Guerra Civil. Ara, ara t'ho anava a dir, no? Al final, aquesta, el teu llibre, doncs, òbviament, se centra en la història del teu avi, perquè és qui, i la teva família paterna, perquè és qui vas tenir més a prop, que ho vas viure, doncs, pràcticament de, de primera mà, i, i, per tant, doncs, se centra en aquesta persona, però és, és un fet, doncs, que moltes persones, tant de, del país com també d'aquí de la comarca, doncs, van haver de viure, i en aquest sentit... Tu crec que eh, no, no, no només en, aquesta, en aquest llibre, no només et centres en el què era l'exili, no? sinó també en el que va passar o com va quedar, eh, en aquest cas, a Sant Feliu, no? després de, de la guerra? Exacte. Um, de fet, el, el llibre és un passeig per la vida de la meva família paterna. És a dir, ens iniciem a finals del segle XIX, amb els orígens a eh, Onil per part de l'avi, a eh, Servià de Ter per part de la iaia l'arribada a Sant Feliu, el, el, el, el per què arriben a la costa, el, els petits negocis, l'esclat de la guerra, i evidentment parlo de l'exili de l'avi, però faig el paral·lelisme també de la duríssima postguerra. Uh -huh. La iaia sola a Sant Feliu amb dues criatures que pot ser extrapolable eh, amb un palafrugell, amb un caçà de la selva, a qualsevol lloc de, de, de, de, del nostre territori, no? de, la nostra, de, la no, de, de la nostra comarca. Gent que va haver de, de sortir de lluitar, de, de, del que sabia fer, no? anar a treballar a la fàbrica, anar a cuinar per les cases. La meva àllia era una excel·lent cuinera, per tant, ella anava doncs a les cases de senyors a cuinar i, entre tant, faig aquest paral·lelisme, no? Què fa l'avi? Les diverses companyies de treballadors estrangers, col·labora amb la resistència francesa, etc etc i al mateix temps, doncs, una iaia sola aquí, lluitant per tirar endavant i per sobreviure. Uh -huh. El teu avi va morir, si no m'equivoco, el 1989, per tant, uh -huh. suposo que va tenir temps de, de, de tornar, no?, que van calmar aquests mals béns. Uh, va, va, quan, quan va tornar el teu avi? L'avi torna um, un any abans de jubilar-se i un parell d'anys abans de la mort d'en Franco. O sigui que l'avi ja comença a veure que aquí no tindrà cap mena de represàlia per tant els anys 70-71 uh -huh. ja doncs, comença una mica uh, a venir de vacances aquí i doncs, veure que, que res li passarà no? i per tant ja doncs, uh, uh, inicia el retorn cap aquí. Uh -huh. Per tant, aquesta recerca que, que vas haver de fer també doncs, vas tenir la sort no, de poder compartir moments amb el teu avi no sé si en el seu moment vas parlar amb, amb ell d'aquest tema o, o, o també va ser més posterior que quan tu vas veure aquest documental després vas començar a indagar més sobre la vida de, del teu avi S'ha de dir que d'aquests temes a l'època no se'n parlava uh, L'avi quan torna aquí, única i exclusivament ens diu que va estar gelés. Mm, A l'època, eh, clar, tu ja ets adolescent, a l'escola se'n parla, però ell d'aquest tema no en volia parlar. Uh -huh. No sabia jo del meu avi que havia estat al Camp d'Agda, ni que havia estat a Olné a la Rivière, ni que havia estat a l'Arsenal de Limoges, ni, ni que havia col·laborat amb la Resistència, amb la Lluita Armada. Per tant, totes aquestes coses les he sabut després investigant, tot i que sí que alguna pinzellada ens havia fet en el seu moment. Doncs eh, aquesta presentació, que a més a més també comptarà amb, eh, doncs amb la presentació prèvia, no, t'introduirà Fèlix Pérez, eh, uh -huh. en aquest sentit, no sé si això ho ha triat la biblioteca o has estat tu que també coneixes en Fèlix i, i has dit doncs, que l'has convidat a que, a, que presenti, a que et presenti, més aviat dit. Sí, jo vaig estudiar molt temps a l'Escola Badruna de Palamós uh -huh. i ell va ser el meu professor de literatura castellana i alhora era el director de l'escola. Per tant, eh, com dic al final de, cada present... de totes les presentacions que he fet, no? eh, hi ha una frase d'en Pla que m'agrada molt, que gairebé tots som el que els nostres avantpassats o els pares o els mestres han treballat per nosaltres. Per tant, jo volia que tant a Palamós com a Palafrugell, aquest vincle que he tingut amb aquesta gent tan especial com són els professors que he tingut al llarg de la meva trajectòria escolar, jo volia que m'acompanyessin i finalment he pogut no va ser possible a Palamós uh -huh. i a Palafrugell he aconseguit doncs que un palafrugellenc doncs, molt arrelat a casa vostra em presenti aquest llibre que em satisfà molt. Molt bé, doncs nosaltres convidem a tota la gent que ens estigui escoltant doncs que dijous a les 7 de la tarda doncs hi ha aquesta presentació d'aquest llibre de Pilar Francesc al voltant de la història del seu avi, la que va viure a l'exili, aquest llibre anomenat Quan calmin els mals béns, tornaré de l'editorial Gregal i que s'ha publicat doncs, ara a principis d'any. Uh, no sé si vas tenir un Sant Jordi, Jordi Mogudet, tu també, uh, Pilar. Sí, també, també. <hè> molt, molt bonic, molt emotiu perquè molta gent es va apropar que la seva vida era similar a la meva i va ser, la veritat, molt emotiu. Molt bé, doncs Pilar, esperem que aquesta presentació d'aquí de casa nostra doncs, també vagi molt bé i sigui també doncs, molt emotiva amb aquesta presentació prèvia a càrrec de Fèlix Pérez. Moltes gràcies Pilar i ens retrobem aviat i deixo doncs, que el llibre acabi de ser tot un èxit. Molt bé, moltíssimes gràcies.